När han gick ut från templet sa en av hans lärjungar, mästare, se vilka stenar och vilka byggnader. Jesus svarade, du ser dessa stora byggnadsverk. Här kommer inte att lämna sten på sten, utan allt ska brytas ner.